Uh, dobro, bomo bo počasi kar začeli. Dobro, dovolite mi da vas pozdravim in inozofijenih. Uh, čeprav ta pozdrav bo poslej. Teh pa malo kaj velik transparent tukaj. Je, manj očiten, se pravi, uh, dobrodošli na predavanju Nina Domiščeviča, gospoda doktora Nina Domiščeviča, z naslovom etika vojne. Uh, mi se mi, da ste prišli v takvi števirov. Hopam, uh, da ne bo zadnič. Uh, Zaredno bo enkrat, kot mi slišijo. Ja, to ne vem. <laughs> Tema se bo Zgledka, danes smo temo, ki smo se izbrali, etika vojne, naslovje, je zelo splošen. Ne baje, da za to, tako bi danes prišla. Uh, bolj specifikacija, kaj, o čemer bo gospod govoril, bo prepustal uh, gospodu. da, po uh, uh, da, kar? Yeah, uh, okay, uh, mislim, da posebej gospoda Miščevič. Ne treba uh, danes praktično predstavljate eno uh, glavnih filozofskih figur v Mariboru in na tem okolišče. Um, hvala, prosim, kaj? Lep, hvala lepa. Evo, jaz sem, se zahvaljujem na vsem živo, na vabilo, na vsem, pa tudi uh, sem zelo srečen, da sem dobil malo, tako da, če bo kakšna nekonzistentnost v tem, kaj pripovedujem, to nisem jaz, ki ne, imamo naturalistično razloge. Ne? Uh, Jaz sem dal ta splošen naslov ozirad tega, ker se nisem nič boljšega mogo izmisliti, ne. E, in vem, da je grozno, grozno, splošen in da bi moral nekaj malo bolj specifično povedati, ne, ampak ni bilo časa, da bi se zmislil nekaj, nekaj bolj specifičnega. E, jaz sem se začel s tem ukvarjati, e, tako da sem začel brati o deve iz Haškega sodišča, ker smo veli doma na Hrvaškem, smo imeli eno histerijo glede Haga. Ne, to ste, če ste, ste, da berete mladino, ne, ste videli, kako je to izgledalo z tem gospodom Gotovinom. Ja, enkrat, ko so ga prodali v Hag, da je Hrvaška javnost popenila in je in se naspol se odločil, ok, malo pogledaj, kaj se dogaja. Ne. In enkrat, ko sem začel brati, eh, nisem mogel nekrati več, ne? enostavno mi se zdelo to zanimivo. Ne? Tako da je to zdaj prvi poskus, da vam nekaj povem na to temo. Ne? Tako da vas prosim za razumevanje in tolerancu, ne? Eh, ker so to ideje, ki niso. Ne? To, ki sem delal recimo iz, iz nacionalizma, ne, to sem delal leta in leta in sem imel porihtano vse živo. Ne? To je pač malo nova tema in je malo zame, je to ena eksperimentalna vsebina, ne? Uh, To, ki bi jaz hotel vam povedati, je na nek način moje lasno stališče v etiki vojne. Ne? Hotev vam povedati, kje sem jaz vsem tem, ne? E, tako da to ne bo zelo zanesljiv pregled, kaj kdo trdi, ne? ampak je bolj en poskus, moj lasni poskus, da si nekako malo naredim, bolj jasno podobo za kaj gre. Ne. Vrst teh moralnih razpravah o vojni, ne, splošni okvir je zelo enostaven. Okay, zdaj, to prva, recimo, če bi nekako poskušali razdeliti, če bi poskušali razdeliti stališča, ne. lahko razdelimo na dva dela. Ne. Na eno stran, damo tiste, ki so amoralisti, Glede na vojno, ki imajo teorijo, da glede na vojno, nimaš kaj se pogovarjati o etiki. Ne. E, razlogi so lahko različni, ti nas zdaj ne bojo zanimali. Jaz bi samo omenil, da je zelo težko biti amoralist, če se ukvarja z vojno. Ne. Uzamite si primer Machiavellija, ki je ta tako imenovani šolski primer. Nekoga, ki nima morale v politiki, kot berete vladarja in principe, ne, občutek enega fulciničnega ciničnega avtorja, full amoralnega, ki ga res, to, to se danes to imenuje, politični realizem, ne. Ki je res ta prvi veliki politični realist, ne. Pol, ne, to sem že, zelo, to sem že, že, že v menu, A, a, a, studentom ne, ko smo se pripravljali, za to ne lahko dobite za, to torej mislim, da je in za 5.000 dolarjev ne, dobite ne samo vladarja, ampak noter je tudi njegova razprava, ki je za, e, e, zagovarja glih nasprotno stališče. Tako da za njih 5.000 dolarjev dobite P in p, ne, dva nasprotna stališča. Ne, v tem drugem spisu ful moralizira o dožnostih, ki jih recimo, ne vem, vsak slovenc ma do Slovenije ko svoje dežele, ne. Takto da tudi recimo Machiaveli, ki je ta paradigmatski amoralist, ne, ni uspel biti konzistenten v tem svojem amoralizmu, glede na vojno in mislim jasen je praktični razlog, zakaj se ne splača biti amoralist, ne, ker če res hočete mobilizirati ljudi za vojno, ne, Se tudi morate sklicovati na pravičnost, na globoko pravične razloge, in tako naprej. Ne? Brez tega ni čustev, ni emocij, brez čustev, pa ni vojne. Ne? Tako da je amoralizem ni zelo praktična pozicija glede na vojno. Potem imamo vse ostalo, ta miza je na mestu če bi bil gefoskopi, pusto to pri miru. Miraš vse ostale. Miraš tiste, ki. Uh, mislijo, da je etika relevantna za problematiko vojne, ne? in te bomo zdaj razdelili v tri skupini. Uh, ja sem dal amoralizita tukaj, tako da lahko pijem vino vrš čas, ne? te druge pač ne moram dirati, ti so pol uh, znači za te druge pozicije. Uh, druga varianta, ne je, da maš nekoga, ki je moralizirajoči militarist. Ne? Nekdo ki je za vojno, ki poskuša upravičiti, tudi agresivno vojno, ga poskuša opravičiti zgodovinsko je to bilo najprej za religijo, ne? to so krežarske vojne, na jednu džihad, pa proti njimi, ne? u 19. stoletju na mestu religije je dobite nacionalizem, polmaš moralno upravičenje vsake možne vojne, posebej, to je po zanimivo ne? agresivnih vojn, Ampak moralno upravičenje ali z idejo, aliz idejo uh, religije ali z idejo nacije lahko se tudi pogovarjamo, pol o uh, enem tipu, tudi komunističnega militarizma. Če maš socialno idejo, s pomočjo katere upravičuješ agresivno vojno. Uh, s temi se ne bomo ukvarjali. To so stališča, ki mislim, ni to amoralistično i to. Mili, militaristično, moralistično. Ne? To je nekaj, ki predpostavljam, da ni zelo popularno tukaj. Ne? In to lahko pustimo pri miru. To so tisti, s katerimi se večinoma ne strinjamo. Če se dostrinja, če je nekdo nekaj od tega dvega, posle lahko pogovarjamo, ne? ampak če ne gemo polna stališča, ki so nezimo bolj popularni. Ne? Nas je temu ne, je tisti polni pacifist. Polni pacifist, ki trdi, da nobena vojna ni upravičena. Lahko imašte dve tehnike, dve taktiki kako bi, kako bi to upravičevali. Ena je globalna ali integralna, globalni pacifizem, ki trdi, da nobena uporaba sile ni upravičena. To je tisto, kaj recimo, je popularno gandijevstvo. To če ste gledali film o Gandiju, ne, to je ta zgorba. Pa no, no, no. je integralni brnovč. Točno, točno. Kaj? No, no, no, no, no, še ni pravi primer. On je tudi samo povedni poezkaj. Nobeni ni pravi primer. Gandhi tudi ni pravi primer. On je tudi imel inkonsistentnost. Druga linija, ki je bol, danes bolj popularna v teoriji, ne, so tisti, ki so specifično zoper vojni. Tako da tisti sprejmejo uporabo sile v individualni samoobrambi. Ne? Tako da recimo, če jaz branim sebe ali branim svoj seminar, branim prviletnik, to je tako ena osnovna enota družbenega suženja. To gre. To lahko uporabim, če nas napadlj z drugega vdelka, ne, lahko uporabim silo. Večje skupnosti nacije, države in tako naprej, ne, pravice do vojskovanja. Zakaj? V čem je ta disanalogija med individualno e, samoobrambo pa kolektivno samoobrambo večje skupnosti, večje kot je v prvi letni na filozofiji, ne? E, v čem je disanalogija? Pa velik tega je, ne? E, En argument je, seveda, da v normalni vojni Uh, se tepeš tudi s temi, ki te ne ogrožajo direktno. Ne? Če bi imeli recimo, ne daj Bog, da imaš vojno za Slovenijo pa Hrvaško za Istro, ne? potem tisti, ki sedi v Osijeku, ali vi, ki sedite v Mariboru, ne? nimate direktne veze. Če je pač vojna, seveda ste ti ključeni in je to disanalogija. To je nekaj različnega od primera individualne samo obrambe in, gov, in je to nekaj kaj pol gre proti kolektivni, proti pravici, moralni pravici na kolektivno samo obrambo. Druga varijanta je, nekaj, ja sam do pre nekaj časa, da je to nekaj kaj sodobno, nekaj vrst sodobni vojni, ne? to je da uh, razlika med individualno samo in kolektivno samo je to da praktično danas ne moreš meti vojne, ne, da bi imel ogromno civilni žrtel. Te civilne žrtve pravi pacifist, ta drugi politični pacifist, ki je le proti vojne, ni proti individualne uporabe sile v samoobrambine, on uh, pravi da te civilne žrtve te ne moreš upravičiti. Tako da imamo eno ostro disanalogijo med uh, zasebnim primerom, ne uh, posameznim primerom, uh, tu lahko uporabljamo silo v obambine. Skupnost pa nima te pravice. Uh, ta pozicija pacifistična je zelo privlačna, zelo plemenita, zelo vse, kar ne, je pa nevertična. Ne? Uh, in recimo moja osebna izkušnja, kot sem učil v Zadru, recimo nekje pred 20 leti, sem pri, pri, pri do teh temah smo se pogovarjali, ne sem preševal študente, kje so oni vsem tem, ne, 80% so se deklarirali kot pacifisti. V času, kot je začela vojna, so se vsi fanti so se prosto vojno prijavili v vojsko ne? in so jih pol, njihove punce podpirale, tako da je, je posil imel stoprocentno spremembo. Ne? V, v hipu, kot imaš resno nevarnost, ne? kot si resno ogrožen, ne? enostavno je ta, ta pozicija, ta čista pacifistična pozicija, ne? se zdi zelo nepraktična in ti. Enostavno ti poveda se žatuješ, ne. Do, do šteško, Ostane pozicija ki je nekako v normalnem svetu najbolj popularna. Ne. To je pozicija ki, se, ki pravi da je e, kolektivna samo je upravičena, ne. E, vojskovanje je upravičeno, ampak le v primeru samo obrambe in izjemoma, ne, izjemno v V nekaterih posebnih primerih, recimo če bi zdaj nekdo nekoga tam utrpiši v grsonagogi, pol imamo pravico, uporabi silo da bi pomagali, ne? tako da imaš te humanitarne intervencije, ki so izjemne, ampak o tem se sploh ne bomo zdaj pogovarjali, to ka je, ne, je da imaš pravico do samo in tega nacija, država, tako naprejma, pravico do samo obrambe. Stari termin za to, ne, je teorija pravične vojne. Teorija pravične vojne kot termin ni najboljši, zato ker pravična vojna zveni kot da boš daj šel prvi u vojno, pa boš vojskoval u pravičeno. Pravzaprav je to teorija o pravične samoobrambi, o tem, da smeš vojskovati česote napadli in tako naprej. To je najbolj popularna, verjetno najbolj popularna najbolj popularna teorija, ne? in je zgodovinsko ne, zelo zgodaj. So, to je začelo, ne, je začelo v krščanstvu. cela ta teorija, in so začela v kriščanstvu zaradi tega, ker so krščanstvo imelo ta pritisk, ne, vsi vedno te norce, ki so hotli iti v križarske vojne. Ne. Mi smo imeli resimo na Hrvaškoj, smo imeli kralja Zvonimira. Ne? Ta je poskušal dole Dalmaciji ne? mobilizirati dalmatince, da bi šli v križarsko vojno. Tam je dole težko mobilizirati kogakoli, da bi ga nešlo. so ga zatokli. Ne? To je ne neteoretično rešitev problema. Ne? Me si pa te kršanske teologe, filozofe in tako naprej, ki jim je šlo na živce. Ta, ta agresivna ideologija, agresivnega verskega rata ne? in so znotraj crkve, crkve so začeli graditi doktrino o tem, da je edina pravična vojna, je vojna v samoobrambi. To so Viktorija in Suarez, to je 16. stoletje, začetek 17. polmastegeociusa kot to glavno klasično ime, ne, še vedno 17. stoletje. Glavna, to, kaj je, recimo, osnovni, osnovni pojem, je ločitev ne, med dvema zadevami. Eno je, če kdaj imaš pravico sploh vojskovati, kdaj imaš pravico se sebejani. To se imenuje pravica, pravičnost do vojne, jus ad bellum, ne. Če nas iz druge galerije napadejo, ne, pol imamo jus ad bellu. To še vedno ne pomeni, da enkrat, kotih jih ujamemo, ne, da jim vsem, smemo narediti vse živo. Ne. Enkrat, ko si že v vojni, so pa ta druga načela, ki jih moraš upoštevati, to se imenuje pravičnost v vojni ali pravičnost v vojskovanju jus in bello. Uh, najbolj zanimiva novica, najbolj zanimiva zadeva, ne, sodobna zadeva, ki jo recimo morajo omeniti, ne, je to, da sta dve, te dve kategoriji danes sta totalno ločeni. Uh, najboljši primer je praksa Haškega sodišča. Ta praksa ni cinična, ni, uh, to ni politično, ne, politično motivirana zadeva. Ne, tako, kot se zdi, da je pravstah Haškega sodišča, ki je ob začetku ne, začelo s tem, da ne bo razpravljalo o tem, kdo je agresor v jugoslovanski vojni. To zgleda za veliko ljudi, tudi meni, ne, zgleda totalno konce intuitivno. Normalno, ko se, ne, se eni stepejo med sabo, ne, prvo vprašanje kdo je prvi začel. In je klasična, tradicionalna zgodba, ne, je bila ta, da ti imaš tako je koš dva merila, da, za agresorja velja eno merilo, ki je velik bolj strožje, za tega, ki se brani, ne, veljajo velik bolj mehka merila, kaj si lahko dovolji, kaj lahko naredi, to je, Michael Wolzer je to imenoval sliding scale, Uh, jaz nisem uspel najslovenski prevod, torej to je to, ker v italijanščini skala mobile in v je skala, to boste mi enkrat povedali, kako se temu pravi v Slovenšinu, da imaš lestvico, ne? ki se premikaš, odvisno od tem, as si agresor, as si žrtev. Haag je to zavrnil. Hak se, se ukvarja edino z jus in belo, s tem, kakšne kdo svinjarije delal v vojni. Mednarodno kazensko sodišče, International Criminal Court, je definiralo vse možne zločine, to se bere kot da berete mačica de sada. Edini zločin, ki ga niso uspeli definirati, je zločin agresije, ki zadeva jus ad bellum, glik zaradi tega, ker je to toliko obštljiva materija ne? in do, do, do zdaj ga niso definirali in zgleda kot da ga ne bojo tako hiter, ne. To, to zgleda ful kontraintuitivno, kontra ampak kaj je ideja v tega? Ideja v zadnju tega je pravzaprav rojena v humanitarnem pravu in v pravu človeških pravic, a, da so določeni zločini, in to so tisti, ki so seveda najbolj popularni v vojni, ne? da so določeni zločini toliko apsolutni, da sploh ni pomembno, če jih naredi stran, ki je začela Ne, ali stran, ki se brani. Ne. Tako da je pol e, prašanje e, pravičnosti prava pravice na vojno, do vojne pravice, da se e, braniš, ne, je total postalo total neodvisno od prašanja, kaj smeš narest v vojni. To, je, to so novosti, ne, ki zadevajo razvoj tega poljočja. Ne. Ok, To, kaj zdaj mene moti ne, v tej situaciji, ne, je dejstvo, da pravzaprav, če pustimo primiru amoralista, pustimo primiru tega norega militarista ne, in se koncentriramo na uh, uh, stališča, ki so recimo civilizirana in spremljiva, da nobeno od tih stališč pravzaprav ti nekako ne ponuja dobrega odgovora. Ne. Na eno stran, če gledaš moralistično, ne, a, pacifistično stališče bi bilo najboljše. Nekako ne, ti izgleda da je to dobro in tudi tisti argumenti, ki jih ima pacifist. Ne, argumenti, ki pravijo, ok, gledajte, vojna, polite druga svetovna vojna. Druga svetovna vojna je paradigma, ne, ta zvedniška je paradigma pravične vojne. Ne Hitlerja, ki je rešil absolutno zlo. In se od njega braniš. Ne? Tako da je, nimaš boljšega primera. Ne? Kljub temu. Ne, ne moreš upravičiti vse civilne žrtve, ne? Nemce, Japonce, ne? vse te grozne reči, ki so se dogajale, in imaš občutek, da je saj en del tega, ne? A, da je bil nujen. Da, da je to nekaj, ki se v, praktično v vojni se ne moreš temu izogniti. In to zgleda kot ful argument na strani pacifista. pacifizma dober dobar argument, nima dobre rešitve. Tisti od belum justum, od, od, od pravične vojne, tam masta lišče, ki su intuitivno se zdi boljše, ker ti dovoljuje da se braniš, ne, ne dajate v to nemogočo pozicijo v katero ti daja pacifist, ne. Po drugi strani, pač so to, luk, luknje stuki so tolke, ne? da pravzaprav velik militaristov se lahko tihotapi čez te luknje od doktrine pravične vojne. To mi se zdi, da je nekako paradoks, ki sem jaz sem mislil, da je to paradoks, ki ga pred nas postavlja sodobna vojna. Da je to nekaj, kaj je, recimo, glede na, na tehniko, na nuklearne bombe, na napal, na vse te zadeve, ne? To je nekaj, kaj je, recimo, tipično, tipični novi problem, ki ga pred nas postavlja sodobna vojna. E, in je ta tehnika sodobne vojne, tehnologija sodobne vojne je pripeljala do tega, da nimaš rešitve. Ko sem se ful preseneti u sem sam da to ni, to nima veze za sodobno vojno, da je pravzaprav prvi, ki je vidio ta problem, je bil Sveti Augustin. To pa res ni sodobna vojna. A, Normalno, kot berete zgodovino etične doktrine o vojni, ne, vedno dobite to zgodbo, da je zelo pomembna v krščanstvu je bila ta doktrina pravične vojne. To je nekaj, kaj je krešanska cirka zelo ponosna in tako naprej. Neverjeten je, da je Augustin, ki je prav piše ob začetku resne krešanske filozofije, ne, da on vidi zadeve veliko drugače. On polemizira s nekim. To moram preveriti, s kim polemizira. Nisam imel časa. Meni se zdi, da polemizira s Cicerovom. V vsakem primeru polemizira z Stoikom. Stoik ma eno koncepcijo pravične vojne. So ene vojne so pravične. Okay, nekaj Stoik je nekje tukaj. Ne? Ni pacifist. Uh, Augustin piše naslednje. Država Božja, uh, 19. poglavje, ostavek 7. Ampak pravio... Ne? Stojki. da bo modrec, ali ta pravičnik njihov, ne sapiens, da bo vodil, pravič, vodil ali vojeval, vojeval pravične vojne. Justa Bela, zelo zgodaj, to je začetek 5. stoletja, to je pisano po letu 410. neko se Mazarin podrne in, podr, in pola reagira na to, ne. Justa Bela. In zdaj, zdaj imate uh, uh, Augustinovo reakcijo iz opere. Stojku. Če se spomni, da je človek, to je ironija, ne, da so stolki sebe vidijo kot da bi bili višji kot ljudje, ne, da se vidijo se na pol kot bogovi, seveda da bo kršank, kot je nastinje, da bo imel tu kritike. Kot da se ne bo, kot da ne bo taj pravičnik modrač, če se spomni, da je človek, če se le spomni. Kot da ne bo obžaloval, da mu je vsiljena nujnost pravične vojne. Tako da to, da je pravičnost, pravična samo obramba nujna, to nič ne pomaga. Modrec pravičnik bo obžaloval. Ker če obžaloval je, da mora vojevati pravično vojno. Zakaj? Ker če ne bi bila pravična, mu jih ne bi bilo potrebno voditi. Namreč nepravičnost nasprotne strani prisili, prisili, pripelje. Ingerit. garit modreca da bojuje pravične vojne a to nepravičnost moja človek obžalovati če tudi nebi tudi bi, bi oborao, to nepravičnost moja obžalovati če tudi ne bi za seboj prinesla nunos bojevanja Ok, zgleda tako humanistično pa lepo ne? zdaj pride še še malo naj najvsakdo, najvsakdo z bolečino ne Kaj je to z bolečino, kaj je to z bolečino, da se kdo z. uk? Uh -huh. Naj, naj, okay. uh, naj se kdo, <totak> kdo z bolečino, premisli ta huda dela kundolore, kundolore z bolečino premisli, ta huda dela, mala, ki so tako, tako ogromna, tako pošasna in tako divja in naj prizna svojo bedo, mizerijam fatuatur. Ne? To je beda tega, ki sodeluje v pravični samo Tako da, da ideja ni ta, ne da ti... Uh, Če si agresor, pol si bedan. Ideja je da će ti ubijaš v pravični samoobrambi, moraš ne, priznat svojo bedo. Mizerijan fateatur. Kaj pa će veliš, okej, okay, ne? Ja se ne moram ni opravičevat, ni upravičit, zato ker sam že s tem da se Uh, branim pravi Augustin, a če jih, ne, ta huda dela, ta mala uh, vojne, če jih kdorkoli prenaša brez bolečine, ali pa leh o njih razmišlja, kogitat, brez bolečine, je toliko bolj beden, ker sam sebe poveličuje, sam sebe vidi kod blaženega, ide ose putat Beatum. Zaradi tega, kar je izgubil vsak človeški občutek. Humanum perdidit senzum. To, to je Augustinova diagnoza o pravični vojni. Tisti, ki sodeluje v pravični vojni, se mora počutiti bedno, če se ne počuti bedno, če misli, da ima čisto dušo, čisto zavest, zaradi tega, kar je to obeamba, zgublja svojo človeškost in zgublja vsaki človeški občutek. Ne? To je, meni se to zdi eden od najboljših tekstov, ki sem so, jih so, so videl o, o tempi problemu prijavične vojne, ne. Neverjeten je, da je to pisano pred atomsko bombo, pred napalmom, neke let pred napalmom, ne ni glik ono za času, ne. Uh, mislim, da je Augustin tukaj zelo dobro povzel ne? ta problem, ne, da na eno stran maš te totalno pacifistične intuicije, ne, da nasilje, ki ga vojna samo prenaša, ne more biti upravičeno. Na drugo stran to, da maš dolžnost se upred sovražniku, se upred nasilju in enkrat, ko si v tej situaciji, ne. Ko si, si v tem, kaj koli narediš, to, je, to, je ta, to so te autentične moralne dileme, kaj koli narediš ni v redu in je edino ustrezno naravnanost, je globoko obžalovanje in bolečino. Ampak to te ne, to te ne reši mizerijo. In dostalno to, kaj lako narediš, je uh, uh, uh, uh, mizerijan fator, priznam, da sem bed. Ne. To je Augustin. Ne. Zdi mi se, da lahko bi to zdaj naredili malo bolj analitično, malo bol logično, tako da bi uh, poudarili argumente pacifistične strani, ne, in pokazali, zakaj je temu pravičnem ne, uh, bojevalcu, zakaj mu je težko odgovoriti na pacifistične argumente, na drugi strani pacifistično stališče ne gre, ne drži, ne moraš ga preporočiti kot definitivno. Zdi mi se da Augustin pravzaprav, prav, ne, da dobro opisuje situacijo v kateri se mi nahajamo, jaz vam občutek, to zdaj ne morem razlagati ker bi to bilo naslednje dve ure, da je to tudi občutek, v katerem se nahaja mednarodno kazensko pravo, ne, to kaj se preimenovalo vojno pravo, zdaj se imenuje Ne, iz nasprotnega humanitarno prav, ne. Ne, to, O To se lako pogovarjamo, če vas zanima ta pravna, pravna strana. To je zdaj delam, in hul ne o tem bi se rada pogovarjala, pa mi imamo čas. Ja. Kaj je, kaj je ne To zgleda obukna varijanta, to kje Agustin ponija, ne, zgleda obukna varijanta, a je kakšen izhod iz te mizerije. Jaz mislim, da je Kant predložil izhod iz mizerije, ne, da obstaja kantovski odgovor Augustinu, ampak da ta odgovor, da, mislim, jaz bi ga na določen način in to bi zdaj na kratko povedal, kako zgleda reinterpretacija. Uh, to bo zdaj moj odgovor, menja, več, je pol kant, ki je zelo, zelo predelan, ne. Če bi kant prišel, ni, če bi uspel prijiti iz Kaliningeda, ne. Uh, uh, ni jasno, da bi se strinjal s tem, kaj Ok, ideja je naslednja. Da gdemo nazaj na prašanje, zakaj je individualna, kaj je z individualno samoubejamo? Individualna samoubejamba je, zdi se ne upojaba sile v individualnoj samoubejambi, je uh, moralno upravičena v določenih primerih, ne v teh sistemnih primerih, so ene premisleki, pomisleki, kako se to upravičuje, kaj je pravzaprav razlog, da imaš pravico toč tega, ki tebe hoče zatoči, ampak to je na nek način najmanji problematični del. In je, to, kaj mi se zdi, da je odgovor, da je pot, da je, kako bi začeli odgovarjati v ne, je naslednje. Če, če bi imeli situacijo popolne anarhije, ne? to, kje se nekdar imenovalo divlji zahodne, da imaš resno. Uh, v, v tem stanju ne? je očitno, da imaš pravico do neomejene samoobrambe. Ta pravica do neomejene samoobrambe, kot veste, če gledate vesterne, če imate rade vesterne, To je uh, uh, uh, zelo zanimivo filmsko, ne? ampak ni to, da bi šlo tam živel, dve kot par ur. Uh, uh, ni najboljša varianta za normalno življenje. Kaj se dogaja? Kaj je, kaj je to, kaj se uh, zgodovinsko normalno dogaja? Dogaja se to, da je pravico do, pravica do samo obrambe obstaja, ne? ampak se celotna ta nal naloga, varnosti, zavarovanja, življenja, integriteta in tako naprej, se institucionalizira. To, to ni prvi in edini primer. Ne? Sodobna država ne, je institucionalizirala velik zahtev, ki so socialni in etični. Na da bi posameznik sam okoli hodil z pištolo, azmotorno žago, žago ali kaj žene, država institucionalizira tisto pravico, ki jo posameznik ma do samoobeambe in s tem, s to institucionalizacijo, se sam okvir samoobeambe spremeni. Namreč samoobeamba uporaba posebej te nevarne sile v samobrambi, to postane egzotika. To postane nekaj, kaj gledaš v filmih, kaj gledaš na robu družbe, ampak ni nekaj, za kaj se pripravljaš vsak dan, ko greš na fakultet. Ne. Ni nekaj, za kaj se pripravljaš vsak dan, kot greš na delo. In če nekdo, ne, če nekdo ne vem, vlomi v pisarno in me hoče ubit, ne, jaz imam pravico, Seveda, da imam pravico se vrjaniti in če jaz njega ubijem v samo obrjan, ok. Ampak občutek je točno tisti, ki ga Augustin opisuje. Da je to vse skupaj mizerija, Da je to vse skupaj moralna beda. Beda zaradi tega, kar ni bilo. Ni na naši fakulteti, ni srečko občasno skočil in te zavarval. Ne. Maš vedno enega, ki je, ima dožnost, da se skrbi za te zadeve. Tako da, je, tako da je institucionalizacija varnosti ne, je nekaj, kaj je globoko, globoko spremenilo naše intuicije o tem, kaj je upravičena individualna samo obramba. 500, 500 let, ne 300 let, ne, je bilo normalno da ti na vsaki izziv reagiraš z Me si sistem dueliranja, si to da, je, da se vsaka Vsaka, možn, vsaka užalitev ne, zadošča za to, da odgovarja z srednjami. institucionaliziranje varnosti, ta normalna država, kako je koč, ne, je prepeljala do tega, da samo obramba še vedno obstaja kot tako je koč abstraktna etična pravica. Ampak v tem institucionaliziranem sistemu je praktično izgubila vse te prerogative, ki jih je imela in postaje Egzotika, ne, ki je nekaj, kaj si človek ne bi smel privoščiti. Ne. Če prideš v situacijo, ki imaš to naravno stanje, ne, te nimate kdo uh, štiti, ne potem veljajo stara pravila. Ne. Uh, celotna morala samo obrambe se spremenila v institucionalnem kontekstu. Če to drži, ne, potem ne, uh, je... Uh, ena pot ne, bi bila ta, da se da poskušaš narediti institucionalni sistem med državami, ki bi bil analogan temu, kaj normalni državni institucionalni okvir ponuja za posameznika. In je to, pravzapravo, mislim, da je to ideja te, Tega celotnega mednarodnega institucionalnega okvirja, ki bi moral na nek način omejiti pravo na vojno in na vojskovanje. Zdaj, če gledate to iz te perspektive, očitno ideja je kantovska. Ideja je v tem smislu kantovska, ne, da enkrat kot imaš pogoje za recimo permanentni mir, ne, da bo se potem tudi morala samo obrambe, vojne v samo obrambi in tako naprej spremeni. Uh, zdaj, to zgleda totalna abstrakcija. To zgleda neke ki so tako, ne, filozofski se zmikli malo, ten, m, prosto popolnje, ne, pa ima kaj delati, pa malo rešuje sve, uh, To, ki bi jaz imel zapovedati v svojo osebno, ne, obrambo, je naslednje. Da je Če gledate, če gledate, kako zgleda sodobno humanitarno pravo, če gledate, recimo, Hag, pa tisto sodišče za Rwando, pa to, kaj zdaj nastaja kot ta mednarodno kazensko sodišče, neki nastaja zelo počasi, pa ne funkcionira, pa tako ne. ampak če gledate, kaj je ideologija v ozadju tega, osnovna zgodba, cijeljega toga razvoja od Ženevskih konvencij leta 1940 do Zdaj, Dohaga in e, tega MKS-a, naravno je osnovna ideologija je da s humanitarnim pravom tko omejiš vojno, da ta praktično postane nemogočna. To, tega ne boste dobili, če vzamete komentare Ženevske konvencije, tega to noter ne bo pisalo. To bo pisalo v knjigi realističnega teoretika vojne, ki zastavlja vprašanje čak i mislim, če je to konvencija, če, če jaz res se tega moram držati, potem ne moram vojskovati. Ne? Dajte, vi poskušajte s tem, ne? Tukaj ste mi dali te papire in zdaj pričakujete, da s tem jaz uspešno vyskujem, ni šanse. Vzamite uh, par primeru. Uh, od Nürnberga, to je bilo, v Nürnbergu je to, so komaj omenili, ker so meli te glavne, niso meli te male mehne ribe, ne? meli so glavne zločince, tako da to ni bilo zanimivo. Ne? Uh, ampak so omenili, pa v Tokiju. Ne? Odgovornost normalnega vojaka. Ne? Nikoga, ki ni oficir. Normalni vočak ki je. Nirveška ideja je bila, da vsaki takšen, mora premisliti, kot dobi zapoved, dobi nalogo, mora razmisliti, če je ta naloga usklajena z mednarodnim humanitarnim pravom. To je zelo kot vici. Pol prideš v hag in vidiš recimo nekaj, kaj je neverjeten. To je, je primer Hdemoviča. Dobiš tipa, ki je normalni vojšak, njegov oficir mu praktično preti s pištolo? Ne? In ta mora ubiti nekoga pod ugrozem, pod pedno. Ne? Erdemovič je dobil par let zapora za to, kaj je pod prisilo moril ljudi. Kaseze, ki je bil eden od najboljših sodnikov, ki so sodelovali v tem, pa en indic vohra, so dali ločeno mnenje, da to svinjarija in da tega ne moreš meti. Gabriela Kirk McDonald je poskušala nekako lavirat, da bi se temu izognili. Uh, ja, zdaj ne vem, kako se temu pravi na slovenskem žalbeno. Ja? Tožbeno. tožbeno sodišče, ga je na koncu osudila na par let zapora. Zato, ker je naredil pod prisilo. Ej, če pa ni prisila, si ti dolžen v vojski sediti in razmišljati. Ne, ti dobiš logo, zdaj odi tamo, ne vodi v drugo galerijo ne, in ubijo vse te, ki imajo ne, Zdaj se ti trebaš usvesti v tem stresu, vsem tem stanju ne reči ok, ne, uh, a je to res usklajeno z tretjo ženevsko konvencijo, pa z anektom dva? Na ta način ne moreš, ne, ne moreš vojskovati, ni šanse. to je en primer. Ne. Haag je poln tega. Dokumenti mednarodnega narodnega sodišča so še slabši. In je diagnoza, ne recimo če izberete Fletcherja, ki je tko, ni, ni ta divlja agresiven ameriški, tko bolj konzervativni kot nekonzervativni filozof, ni divlja, ni Vujšov uh, tamo. In ne moreš, misli, ni šance, da boš tako vojeval. Nobeni ni tako vojeval. To ni to. Ni to. Uh, pesimistična varijanta tega je, da so ti pravniki pravzaprav norci ne ki nima predjela. Pa izmišljajo, izmišljajo zakone in pol kaznujejo boge Hrvate, Srbe in tako naprej. Uh, bolj optimistična varijanta je pravzaprav, da ta vrsta zakonodavstva, ta tip zakona pravzaprav anticipira institucionalizirano varnost. Da so to zakoni, ki so napisani za prihodnost, za svet, v katerem je vojna res izjema. In, so, in je to pravni, pravni sistem, ki res tretira vojno in samo obrambo kot izjemu. Ki zastavlja takšne močne zahteve, ne, da, so, da je res vojskovanje postane možno res le v izjemni situaciji. Če na ta način gledamo na sodobno mednarodno kazensko pravo, ne, potem, tako je koč pazel, vsa padne skupaj. Ne, vse kocke padajo skupaj. Ne. Ker dobiš sistem, ki je racionalen, ki ti je jasno, za kaj ostaja jasno, ti je za kaj to delajo. Ne delajo zato, ker so novi, ampak delajo zato, da bi dobil mednarodni sistem Ki bo zagotavljal varnost za kolektivno, kako bo kolektivno varnost na način, na kateri normalna država zagotovljuje varnost posamezniku. In tako kot institucionalizacija spreminja status samoobrambe v primeru posameznika, tako bi takšen sistem bi spremenil, bi spremenil osnove razprave o moralnosti samoobrambe, enkrat, kot bi ta postala izjema kot bi uh, uh, okoliščine postale uh, normalne v tem smislu, da je samo obramba nekaj, kaj je redko in egzotična. To je ideja. To je pravzaprav način, kako bi recimo to Augustinovo Augustinov občutek, feeling, uh, to mizerijo, ki jo on opisuje, ne, kako bi to razložili čez en racionalni institucionalizirani sistem na bi se jokali nad, nad nujnostjo vojne, ne, kako bi to zamenjali z enim, enim bolj, bolj racionalnim uh, uh, sistemom. Enkrat, kot imaš to situacijo, ne, pol se uresniči to, kaj je Kelsen eh, enkrat povedal, ne, da bo vojna postala ali zločin, ali sankcija za zločin. Ne. To je zapravo policijska intervencija. Ne. Uh, to je ideja. Ne, končna ne če lahko povem nekaj za konc, en stavek je da mi izgleda neverjetno preveč dobra ideja izgleda mi neverjetno da bo se kdaj količ uresničila Uh, Vsevršno ja <laughs> ja. <laughs> ja, tudi Aktualno, uh, uh, Slovenci zdaj, ko se ta situacija razvila, da postajamo del tega sveta, ki ima tako um, uh, določenih uh, Tudi čuti, to brečino, o kateri ste pregovorili, nekaj težko razumbrati. Uh, postali smo nekako del uh, tistega obrovljivega uh, pritiska, ki je dejansko postal uh, agresor na določene dele sveta, na srednji paleč. Uh, Sedaj moramo biti tisti, ki uh, videla, smo postali štiri vojaki v uh, moramo čutiti pač to uh, polčino, o kateri ste govorili, da ste morali To je, to je lepo vprašanje, ne. E, e, visim, en odgovor je ja. Nekaj malo bolečine ja. A, po drugi strani, res je, ne, res je, da obstaja danas, ne? Da obstaja znotraj Evrope. Ne? Obstaja tradicija, ki se upira tem imperialističnem, če li ti, ti imperialistični zgodbi. Tako da ni, ni enostavno tako ne da enkrat ko postaneš del tega sveta, postaneš del vsega slabega, ne, ki je, zaznamuje ta svet in pol nimaš, nimaš kamne. res je da je recimo ne zadnjih 10-15 let, ne, da je Evropa je poprečju, ne, da je bila veliko bolj pacifistična kot Amerika da je, da so, da si te praktično glavne kritike, glavne zahodne kritike, ki spetnejo na kakšnokoli koli vojno, ne, da so bile evropske. Da je, tako je koč, te glavne, toliko je Evropa imela kontrole nad NATO-jem, je poskušala nekako mal omejiti, to agresivnost, ki so jo američani vrednost Zdaj prašanje ne, na evropski strani, na te kontinentalni Evrope bez, bez Anglije. Ne, če to glejaš, koliko je koliki na tej evropski strani, ne, kaj so motivi, ne, kaj je ta evropski pacifizam, kaj je ta, ta zadeva? ne? Tu imamo kot vedno, ne, imaš pluse pa minuse. Na e, strani minusa imaš recimo to, da e, lahko pravi cinično, da Nemčija je pacifistična zaradi tega, kar ne sme imeti funkcionalnu armadu. E, če, bi e, če bi bili malo boljše vojno zorganizirani, ne da bi spet imeli isto zgodbo, ki smo imeli recimo s prvosvetovno vojno. Ne nujno s drugom, da imaš mcižen, ne, ampak nekaj, kot si imel v času prve svetovne vojne, ne? da imaš eno veliko močno deželo, ki tekmuje, tekmuje, tekmuje, ne? in tudi je pripravljena se vojno ne? Uh, angažirati. Z uh, druge strane, kot bereš to, kaj piše o francozi, ne in vidiš, da obstaja ena ful jasna tradicija, da bi Francija hotela imeti svojo vojno silo, neodvisno ne, in vidiš jasne te sledi francosjega militarizma. Tako Tretja, ki je najbolj cinična varianta, ne, to je tisto, ki recimo dobijaš iz tega, tega kroga teh ameriških realistov, ne, ti pravijo, ja, ok, obstaja en določeni evropski pacifizem, res je, da Evropa ni toliko agresivna kot je Amerika, ne, ampak to je enostavno zaradi tega, ker nima moči, da bi vla gesivno. Mi, američani, ne, smo Evropo varovali pred komunizmom, zdaj jo varujemo pred drugimi sovražniki, ne. Evropa si pol paš dovoljuje, da bi bila kritična, da bi zagovarjala ideale in tako naprej, ne. kot pa treba iti in se dejansko tepsne, pol so to our boys, ne, ki gredo in jih pol ubijajo. To je najbolj cinična Najbolj ciničan opis tega, kar Evropa dela. Ne? Uh, ja mislim, da je ja mislim da je jednog ne, prostora za upanje, ne, da Evropske motivacije Evropska motivacija res ni tako slaba, kot jo, kot jo ti predstavljajo. Uh, lahko, uh, lahko da se bomo razočarali, ne? ampak za zdaj mi ne zgleda situacija tako grozna. Mislim, da, da, da ta bolj, recimo, pasifistična plat Evrope ima še vedno enega vpliva in, in ene moči, ne. Ker ne, mislim, ne smemo pozabiti, da je, da je Evropa nastala iz te motivacije, ne, da ne sme biti več vojne na tem področju, ne? To je bila osnovna, osnovna motivacija, zaradi katere se je sprožilo, uh, enotno, ne? Uh, taj notna organizacija, ne tako da bog ve, ne, jednostavno mislim odgovor je, ne vemo ne, ampak smo lahko malo bolj optimistični. pa da Ja, to vedno, na koncu, da, na koncu to, ja, to U, je slavo pa samo zniki, pač dobro, če v država če pa samo zniki, je ona slabostvare samo govor, Če Če, slabo, zdovr, yeah. če v država pač, vse se državi kusina, ti ne počutiš to bolečino, da neke mere. Ne? Ampak je to dolg, Je Dolza samo če čutiš krivega, če pač govoriš to ni prava. In tak da marska da se upreš, ne? temu na nek način, pa vprašam kaj lahko naredimo, kako bi se lahko, kakšna je moralno pravi način, da popravičimo, način, da se uprava, pače agresivne politike, da je, lahko naredimo, pa moralno popravičimo tako človek, ne, intelektorec, hvala Mislim, da ampak nas ne bodo poslušali, Ja. nas to, to koliko vas bojo poslušali, ali koliko nas bojo poslušali, ne, to je vedno, vedno odprta, odprta zadeva, mislim, če imaš dovolj ljudi, ne, Ki, ki misli isto. Ker je res, da živimo v relativno demokratični državi. Ne? Ni tako, da, da imaš oblast, ki, ki, ki ti ne dovoljuje, da pokažeš, kaj misliš, da poveš, kaj misliš. Ne? In tako naprej. Ne? Tako da je mislim, en del da vem, če so, če so ljudje pasivni, ne? en del krivde je to, da so pasivni. ni, ni tako, da, da če bi vsi živi rekli ne, ne, da to ne bi neš pomenilo, da bi seveda oblast dalje to, kaj dela, ne. E, imaš volitve, maš to, da, evo, jaz, če hočete primer, če primeri iz Hrvaške, ne, da je, e, mi smo imeli te totalno militaristično, ne, totalno, res, res e, militantno militaristično varianto s ne, prvih letih, ne, in je pol počasi so začeli, začeli zmagovati bolj zmerne, bolj zmerne tendence, ne? tako da ni, ni recimo, jaz, jaz sem malo bolj to ker sam pršel iz velik slabše situacije, ne? tako da, kot vidiš, da se, da se zadeve spreminje, kot vidiš, da, da res je tako, ne, da, ne vem, dobiš, dobiš uh, ministra obrambe, ne, ki je po profilu filozof, ne, to smo imeli nekaj čas. Uh, ki, je, ja, ampak ki je v redu, ki je civiliziran, ki je samo civiliziran in ne moreš verjeti, potem, ko si imel tužmane, pa to ne, in samo samo ne moreš verjeti, da imaš civiliziranega. Ne? Pol dobiš žensko, ne? ministrico, ki, ki je resni militarist, ne? ki se pol začne bolj skrbe za vojake, za življenje v kasarni, pa tako naprej, tako naprej. Ne? Pol rata to, ne, da Hrvaška, ki je bil ki, ki ful ta, ta ideal, ne, da... da se bori za svojo deželo in tako naprej, ne? da postane ful popularna civilna služba. Ne? Tako da, ne vem, v moji, mislim, v tem, kaj, kaj ja zasledujem pravam, kaj se dogaja, pa tako, ne? ja sem videl jasni napredek, mislim, jasno je v sedmih, osmih letih, ne, so stvari šli naprej, ne? tako da mi ne zgleda, da je nemogoče nekaj narediti, ne, ni tako, da je, da je, da zdaj če Vsi hočejo nekaj kljub temu se semnečne zgodine. Če je dovolj ljudi, ki, ki, ki poskušajo, ne, če, če, če obstaja ta recimo splošna, malo bolj splošna zavest, ne, kaj bi se moralo narediti, nekaj se tudi zgodi. Ne. Ne, in to smo, ja, sem, ja sem bil presenečen, ko so videl te spremembe, recimo v, v cele te bojaškem kompleksuhrlaškem, da so ene pozitivne, so bile ene pozitivne spremembe. Ja, pol maš v Piranskem zalivu ne, vene ribe lovijo, pa pol cela nacija popenil. Pa bi se tepla, pa ne vem kaj. Ne. Ampak na srečov, ne, recimo, to, to, to traja dva tedna. Prej je trajalo dva leta. Ne. To je že, recimo, dva uh, in krat manjše, Tako da, napred, napredek je. Ne. Uh, res je, po drugi strani, ne, da si upraviče ne, ne, mislim, da ne, Ne moraš biti full happy, da je, napredek nekaj bi raje, da bi šlo biti, te, ne. Ampak mi smo se, akcija splača, da se splača poskušati, ne, in pol vidiš, ne, vidiš, kaj bo. kaj bo se je se zgodilo. Ja? Jaz me malo priprašali, ne, kaj je vprašanje ne, pa pomovo. Vi ste govorili o institucionalizirani varnosti. Ja. Meni je bil bolj všeč termin, eh, monopolnem nasiljem. Ja, to je to. To je ta isto zgodba. Ja, ne, ker ima drugo funkcijo. Ker ne skrbi samo za ne, ker se jednostavno mobilizira nasilje, zna, monopolizira nasilje. Tudi proti lastnim, recimo temu, podamikom. Ali so vjevcijo, ali niso velik ljudje In ta vizija mednarodnih, ja. ki pomeni, je možna pravzaprav vresniči, še takrat, ko bo monopol nad nasiljem prešel na med, recimo ozene, ali pa tako što podobno zadevo, in bo imel dovolj način, dovolj nasiljna bi lahko bila tista bi zadeva, da bo potem dejansko poskrbela za varnost, ne pa več seveda. nasilje. Ne? Seveda, seveda, samo, ki je, mislim, ta, recimo, to, ki ima znotraj države, ne, to je nekaj, ki se 300 let se je eksperimentiralo, ne da imaš monopol nasilja, pol poskušaš imeti eno vrst demokratske kontrole na tem. To je na nivoju mednarodne skupnosti. Je to toliko daleč, mislim, toliko ogromno daleč, ne, da če bi saj mal naredili en kojakt proti temu, ne, bi že bila velika zmaga. Tako da je, eh, mislim, ker vemo, kaj so vse šipke strani državnega sistema. Ne. To vse vemo. Ne. Ampak mednarodni je toliko, toliko slabši. Ne, da saj če bi, če bi dobili to, kaj je bila država v 19. stoletju, da dobiš ta nivo mednarodnega, bi bil srečen. V tem je, je zadevan. Mi, mi za odteganja bomo dočakali, to je jasno. Da, ja, to zdaj je druga zgodba, mislim, kaj bo se, mislim, prognozirati, mislim, kaj, kdaj bo in kako bo, mislim, to je, pojma nima, to je odgovor, ne da pojma nima. To, kaj, kaj mene zanima, recimo je bolj, je bolj to, ne, kako razumeti tiste tendence, ker eno vprašanje so ta bolj splošno etično, ne. ampak to, ki je recimo, malo bolj praktično, je kako razumeti te glavne tendence v mednarodnem, v mednarodnem pravu, v tem, kaj postaja, včasih postaja, tako kot obvezno pravo. Ne. Postaja, zdaj je problem, da veliš, ok, dobro, to je, postoji obvezno pravo za majhne in za, za, za, za, za šipke da za Slovenijo, pa za Hrvaško velja, za Ameriko pač ne velja. Ne. To je drugi, drugi problem. Ne. To vsako pravo. Ampak je to vsako pravo. Mislim, to, je, to, to vemo, da je, da taj, ta problem bo. Ne. Ampak boljše je, da ga maš, saj takšno kot je, ne, kot da nimaš noben. Tako da je, da recimo to, ker to je meni, meni presenetilo, sem, sem to začel delati ne, to zgodbo, ne, tako da sem bral Birao sem enega, enega Angleža, ki je celo življenje delal z zgodovino humanitarnih institucij in humanitarnega prava, ampak je očitno bil tudi, je nekje v vojni, v eni vojni je bil oficir in dobro pozna to vojno zgodbo in je sentimentalen glede tako poštenega pa viteškega rata, Viteške vojne, njemu to gleda ono pol In pol peni na štrsto strani, ne? peni čez ženovsko konvencijo veli ok, gledajte, evo, tukaj imate konvencijo, zdaj poskušajte kaj koli s tem res. Ne? ne gre. In je, celotna knjiga je tako eno e, napol cinično, pol melankolični tako razmislek ne? o tem, kako je to vse skupaj nesmisel, ne, e, tip je z izgodovine humanitarnega prava in tako naprej, ne, ampak to, kaj je dobiš, ne, prebereš celotno to knjigo in je rezultat negativan. Rezultat je, okej, okay, ne, vse to imamo na papirju. Male države, kot je Hrvatska, Bosna, pa to Srbija, ne, pa to ti plačujejo neke, morajo svoje generale pošiljati na, na sodišče. To je zdaj moj komentar, knjiga je pisana pred Halkom. Ne? Ampak on ima to, ne da, ne vem, en dobar angleški oficir ne bi nih dar v življenju ne? se A, a, a spravio s tem, ne, da mora vse to upoštevati. Ne? In potem to bereš, bereš, bereš, in Ena varianta je da je več ok, ta bljuzi, Druga varianta je da praviš ok, ti pravni ti to je fantaziranje, nima veze. Jaz sem nekako poskušal razumeti, ne? kako je možno ne, da ti, ti imaš celi ta pravni sistem, ne? Ki se ful razvija, ki ful funkcionira, eh, ogromno intelektualno produkcijo, eh, zelo drago institucionalno produkcijo, to, to stane grozno, mislim, to, kaj ti delajo. Ne? Uh, uh, uh, vse te mednarodne uh, organizacije, ki širijo denarne. In nastaja nastaja ta sistem mednarodnega kazenskega prava, ki enostavno iz klasične starinske perspektive nima nobenega smisla. Niti jasno, kaj delajo. Ne? Tako da je moja, moja motivacija bila, ker sem, mislim, to je tako, da sem poskušal v znoter hrvaške javnosti zagovarjati. Ne. In to ni težko, zato ker so argumenti ne, v hrvaški javnosti so bili za nič, tako da ni problema zagovarjati kaj koli. Ne. Ampak je problem zagovarjati pred samim sabo. Ne, začneš brati, pa se prašaš, zakaj, kako je to mogoče, pa kako je ono mogoče. Ne. Tako da je moja motivacija bila boljše to ne razumeti, kaj se sploh dogaja. Zakaj se to tako dogaja. Zakaj imaš te neverjetne omejitve, Zakaj imaš to, da hak sodi tem navadnim vojščakom, ki res imaš občutek niso kriv? Zakaj je, odkot, odkot te ogromne zahteve, ne? Ker lahko ti praviš, ok, uh, uh, cinično, ne, recimo ta prvi primer, ki je, prvi, prvi primer, ki je Hagman, ne, to je Tadič. Maš tipa, ki je instruktor karateja, ne? ki je sadist, tip je enostavno sadist, in on gre v taborišče, ne, po sam, osebno, ne, si ma svoj sadomazo šov z bogimi Muslimani, trpinči ljudi in potem pobegne v Nemčijo. Hag je pač bil lačen, kakršnikoli obtožencev, ker niso meni nobenega, in je pol Nemčija je izročila Tadiča Theja. In zdaj ti imaš praktično ne, ta eno osebno sadistično žurko. Ne, nekoga, ki sploh ni oficir, ni nič. Ne. to maš sojenje temu kot mednarodnemu zločinu. To je čisto nas pjoti To je nekaj, kaj je, recimo, antipod Nürburgu. V Njilbergu maš te glavne, maš tropa maš takšne. Ne? V hagu prvega, ki ga maš, maš tega tadiča. Individu ki, sploh to, kaj je on delal, ni, je bilo totalno apolitično. To je bil sadistična, individualna žurka Ne, človka, ki je šel okol in je grozdo trpinčil te boge bosance. Ne, to je, je Tadič. Zakaj sodišče to dela? Ne. Je samo to ta cinična zadeva, da morajo imeti enega osumjenca, pa dobro, če je prišel da dajemo njega, ne? ali je nekaj več kot to. Ne? Erdemovič, druga zgodba, to je tisti pod presidno, ne. In tako greš, greš, greš, ne, gledaš te primere, zakaj gre, ne? in čez nekaj časa Ne, ko sem bral te ljudi, ki, ki so pisali tako jakoč ideologijo za te procese, ne, sem se zavedal tega, da to ali, ali je zadeva total nesmislena, ne, ali je to blueprint za neke, kaj ne obstaja. Ne, to je nekaj, kaj anticipira pravzaprav en, en, en red za prihodnost, ne, ki ga nimamo. Ne. In so pol ti idioti, tudi Čirdemovič, ne, sadisti, ne, kaj ne, oni plačujejo ceno. Za ta prihodnji, prihodnji red. Ampak saj veš, zakaj jo plačujejo. Saj je en cilj, zakaj se to dela in en smotr, ki ga hoče mednarodno kazensko pojavo doseči. To je meni bila motivacija, zakaj sem, za sem to šel delen, ne. E, Tako da ni, ni to, da nekaj, bi mi zdaj lahko naredili tam, da bi se svet spremenil. Ne. Ampak to nekaj, ki že obstaja, ki že funkcionira, zgleda na pol nesmisleno. Ne? Kako boš ga razumel tako, da dobi, da dobi smisel? Ne? To je na to je nek način motivacija tega. A smisel se mi zdi, da je dobil na tem mačnih primerih, na tak, ja. kjer ni problem, da se postavlja na eno drugo strane. To bo pa prišlo, ki se priščo do premeni, kot je govtanemo, kjer je tudi danes pozdajno aktualna situacija, evidentni premeri mučenja mi dobro skratka odgovarjal. Ja, Posamezno, nekaj se da ja, na, je, ki je počita, ali ti si ne so to. Tudi, se vidim, najmanjši problem, v strukturi, no, preznotraj tega mednarodnega prava, se mi ja. zdi, da... Zdaj, kako ste to na razmi, zdi se mi, da ena, v strukturi neka manjka tukaj. Zdaj, imamo na eni strani mednarodno pravo, ne? pa institucijo tega mednarodnega prava, z Haško sodišče, potem na drugi strani imamo Združen narode, se pravi na eni strani juridativo, Združene narode na drugi strani, ki so neke vrste legislativa, ne to se pravi zakonodajni organ, ki nekak zakone postavljajo, ampak da je to vse skupaj parkovno, se mi zdi, da je potreba, da imaš neko izvršno vlast oziroma neko eksekutivo, ki je voljna to izvesti. No. <tose> to se mi zdi, da tega nastavno ni v mednarodnem, v tem mednarodnem prostoru in tukaj se, recimo, neke velike države, neke vele sile postavljajo v funkcijo te eksekutive. Tako se je, naprimer, Združene države Amerike lahko postavijo potem do to funkcijo. In vi mislite? A da je, da je prišlo do tega, da bi neka taka mednarodna Bog ve. eksekutiva nastala? Ne, kar eksekutiva. je, pravzapome, varnostni svet, ne tehnično. Ja. Gledam, je, je haško sodišče je tako kot otrok ja, ja. varnostnega sveta. Varnostni svet je eksekutiva, ki pomal pomal uh, uh, sodišče kot svojo, ne. Ampak to se veda, mislim, to vemo mi jaz da to vekaj. <laughs> da, lah, ja, se vede. Okej, okay, dajmo ge, na teže vprašanje. Ne. to je recimo ta ta zgodba za Ameriko. Uh, ja sem ne morem, mislim, nimam nobene filozofske ideje. Jaz vam lahko povedem le svoj občutek. Moj občutek, potem kot berem že nekaj časa, berem te zadeve, uh, je to, da pravzaprav prav se ljudi ne zavedamo, ne? tisti, ki niso pravniki, ki se ne ukvarjajo za zgodovino pravne, ne zavedaš se, koliko je vse skupaj, koliko je zadeva nova. Ne? Recimo, maš to mizerijo, ne, ta proces Miloševiču, ki je tolk dolg časen, da smo ga vsi pozabili. Pol prebereš, da je to prvi mednarodni proces enemu šefu države. Kaj se do zdaj delali? Pol dobiš tega, tih par, par tih večinoma srbov, ki so organizirali posiljevanje okolo po Bosni. Pol gledaš malo velika zmaga Ne, te vse feministične organizacije je fulna sem tja, kunarac, dubu nekaj čest, 20 let za poraz, za to organiziranje posilstva po poči, ne. Bili dobro, ok, ne. normalno, da je dubu. Ko se ispostavi, da so to prvi mednarodni procesi za posilstva sploh? Ne. s tim je, recimo, ne, japonska posilstva, to je bilo Nanking pa Manila, ne. Uh, to, ki je posebej specialiteta japonskega posilstva, ne je to tako, kot posili punco, ne, jo odreže glavo z mačem. To, to, to so bile Japonska. Japonsko, to, to je bil... Okay. To je Nanking pa, Nanking pa Manila. Ne. Da si imel v Tokiju, ne, si imel sodišče za japonske te vojne zločine in je Posilstvo je bilo omenjeno kot sekundarni zločin. Nobenim ni stojeno za ta znana posilstva. Edini strokovnjak za mednarodno pravo, ki ga je to kresko sodišče imelo, je bil en Indijac, ki se pisal PAL. PAL je pač bil azijski patriot, ki je bil ful navdušen nad Japoncimi, kot timi azijskimi borci z operimperializmu. In je zanikal v u, u, u separat opinion, ne? je zanikal vsa ta posilstva, ki so sajla bila omenj, o, omenjena, ni se za njih sodilo, ampak je bilo tako, ne v oklepaju. Od tega do danes, seveda zakaj se ni sodilo za posilstva, zaradi tega, ker so Rusi posiljevali množično, pa so tudi posiljevale določene francoske trupe v Italiji. ne da bi se izognili pol v okve, ne su jednostavno zbrisali u Nijubergu, su dali li van posiljstva. Po to, bereš čak i prvo, prvo sojenje, sploh, prvo mednarodno sojenje za, za, za posilstva je Hag paruanda. Zdaj, na 2003. Kunarac Fusmagpe. Tako da, ljudje se ne zavedamo, če nismo zgodovina, riprava, ne. ne zavedaš se koliko je vse to skupe novo. Ne? Tako da od tega, recimo, da če je Milošević prvi šef države, ki je prišel na vojno sodišče, ne? če je to velika zmaga, pol da prideš od tega do Buša, rabiš na sljednjih 200 let, tako da upaš, da bo Buš imel pravno nukar, ki bo predsednik, ne? pa bo končno dinastija prišla na vrsti. Ampak pogledajmo, ja, pogledajte ja, zdaj situacijo, ne, ta pravna situacija, ne je ta, da so... Ženevske konvencije so nekje okrog leta 53 so postale del domačega ameriškega zakona. Tako da je Bush je načeloma impeachable ne, iz perspektive kršitve uh, Ženevske konvencije. Ne. In uh, meni se zdi, da tu imaš spet to odprto situacijo. Ne. Lahko v hipu ko Bush postane manj popularen, ne, bojo te kritike postale bolj pomembne. Seveda, če je zelo popularen, pol se pozadne, ne? Ampak saj tako je, ko so mal so odprta veata, mal je tako, da če ti maš, Hag, če ti maš Arusho za Ruando, če maš Mednarodno kazensko sodišče, ne? saj en del ameriške javnosti bo se mal senzibiliziral na to, ja, čakaj, pa naši franti delajo iste svinjarije, kot jih delajo tisti, ki jih zdaj in mi sodimo. ne, in jih opisujemo kod balkanske divjake, ne. Uh, je ena možnost. Ne. Mislim, s tem da so konvencije inkorporirane v ameriško zakonodajo, s tem da so ameriški pravniki se ful zavedejo. Znači, jel si, si pogledate uh, uh, Journal for International Justice, ne. Uh, posebno število, posebna številka džernala, ameriški journal, posebna številka so Buševe kršitve ženskih konvencij. Ja sem nekaj sem pisal za časopis o, o Hagu, ne, Zareko in sem pošel iskati iskat, ne, po ženskih konvencija, ker mi se mudlo, pa sem upal, da bo velik Haga po ženska konvencija. Prvih 200 naslovov je bilo buš in ženski konvencij. Tako da ne drži da, da ni javnosti, mislim da javnost ne, ne ve da ne pozna, ne? To mi zgleda nekako ena, en optimistični moment, ne. Ja sam pričakovao Miloševića, pričakovao sam te svoje Hrvate, Blaškiće, ne vem kaj, ne. Na meste ga, buš, buš, buš, ne mislim da Rabi Miloševiće, imam pol ure za napisati, ne. Ne, buš, buš, buš, buš, ni Jugoslovani, ne. Kaj pomeni, da so se, američani so se, z, se zavedajo, saj intelektualci se zavedajo, da gre za krčitev. Ne. A bo to imelo politične posledice ali ne bom, Mislim, to je težko povedati. ja. Zve, zve, glede na to, da ste vi Hrvat, uh -huh. ne zanima, pa tudi Karla de Ponte v, recimo na ja. Hrvaško, iz te ja. Hrvaške ja. hrvačnice, ja. ne zanima, ste morda kdaj, so Hrvati morda da vprašali za to, za te zločine, ko si jih italijani recimo po Hrvaškem, v drugi oni gojajo recimo nad Ja, ne. recimo tudi sojita Ja, ona je, ne, no, mislim, dole. da ne, ne da ja, ja. je je ja. to za Jugoslavijo, ja. ne za, za to vojno, bil, zlavi, ne za ono prejšno. Ljubič pa piše s trpontem. Kaj Ljubič? Ja, ja, to ni razlog. Da, da. Ne, mislim, ona ni poobraščena. Vrlaki, mislim, ne, da... Pazi, ona ni poobraščena za to. Ona je poobraščena za raziskovanje zadev, ki so se zgodile od leta 90 pa do takrat. Kaj je bil prej, to ni njen problem. Nikom ni, nima čitave za to. Eh? Ne gre. Če sme samo še pripomni, te sem, da ste prej rekli, jaz mislim, da ta, da se traje Puš in dajanska konvencija, yeah. eh, polka je to že drži, liberalci, ki to dajansko dosti yeah. kažejo na te probleme, uh, ampak Puš ima dobro zavede, ne? Ta neoprazovotivna ideologija praktično bazira ravno na tem, da dela apologijo tem dejanjem, eh, ki jih je pisto je jemlje kot samo yeah. imelje, oziroma celo kot koletra dema, ki bi se imela že opišal rečno ta eh, pojem. No. da kaj se bušati tiče tudi te kemem pa uh, tisto je vedno sto 100 teh 200 je bilo napisanih uh, napisani gol pravilčilo bušanje pa kot v gramo pač ne ne ne, ne, ne, ne. Kritika, ta, kristika, kritika kritika to je da pokazali na so strajni bo cilisti je lovaj A ja napisani, uh -huh. podali, ja ja uh, kak dan obstoje vojske vojne misim nervenje kot akcija ampak vojske se pravi vojska kot tisto kako potem vodi k vojskovanju. Ali ni tudi tu etična forma, na nek način, da imaš uh, neko uh, pozicijo ali pa neko sredstvo, s katero praktično nimaš večino časa, kaj početi, uh, uh -huh. Se pravi, enostavno eksistira samo zaradi tega, nekaj da je, oziroma da ste vi to haško sodišče, oziroma tudi danes zaradi nekaj prispevkov in koristi. Se pravi, je tu zaradi tega, da pač je uh, da pač kaže svojo prezenco, da za nas to prebrga. Ja. Spravi tudi psihološki, ja, ja. In institucija, in vojska dejansko spravi tudi institucija, funkcionira na podobni princip, ja. principne in koristnosti, se običajno tega reče. Nije e, tu, ampak ne uporabljamo, ampak mogoče bo bomo daj ali. Ja. Ja. Ja. To je enoče za skrano etični ja. koloček, ki je zelo dobro predstavljeno Ja, točno. Samo gledajte, jaz sem tu malo bolj skeptičen zaradi tega, ker mi se zdi, ne, če ti imaš res divlji zahod v mednarodnih razmerih, ne? polje Mislim da je fajn skrajati z tega, da nimamo tjega prihoda v nej nam. Saj je, se ne zeloči. Ja, če je. Kto je problem? Mi smo, nekaj gledajte, to je skušnjo. Nekaj hrvaške pa Bosne. To Kaj zeloči. Ok? Ok, to? Reha, Aha, dobro to je. Esas. Ja, ja, jasno, ne, ja, res je bilo to, ne, recimo, sem kot, ja kot sam pisal, ne, pred to jugoslovansko vojno, ne, ja sem ful sam pisal počas opisih, ne, in ja sem izhajal iz aksioma, da jugoslovanska armada, nikda, nikdar ne bo napadla naše narode. In to sem pisao, ono, ne, te nevarnosti ni, jugoslovanska armada je res jugoslovanska, to se nekdar ne bo zgodilo, ne. Sam bilo darovna, sam bil ful priča, ful. In meni je armada bila ful antipatična, ampak mi ni bila antipatična do te mere, da bi mislil, da bojo oni delo učine, mislim, to ful mi nije ono. In, uh, uh, in je ful In Polje ne, kljub temu, da mi je uh, ta cela tužmenovska suškovska varianta, da mi je bila ful antipatična, ne? Uh, Samo možemo priznati eno zadevo. Ne? Namreč, da so Hrvati imeli relativno organizirano vojsko. Vojsko, ki je nekako funkcionirala uh, Jaz sem imel to izkušnje osebno v Zadru, ne, kje si, se vsak drugi dan si se pogovarjal z oficiri, ker je bilo je za to. Ne ker mi smo delali fakultete, delali na času vojne, ne? mi smo se dobivali za študenti in tako naprej, ne? in zato si, zato si se moral pogovarjati z komandantom mesta. Tako da smo imeli stike, da smo si videli, kako funkcionira. Mislim, imel se to vsak dan, eno en, en občute, kako funkcionira, in je nekako funkcionira. Ne? A, muslimani niso imeli nič. In je Hrvaška se zmazala, ne, Muslimani se pač niso. Mislim, žrtve vse živo, mislim, to, kaj si imel, je bilo stokrat večje. Ne. Mi smo preživjeli. Nama je bilo na koncu, konca vsega, tega nam je bilo ok. Muslimano je bilo grozno. Ne. Tako da, polmaš, ta opčutek ok dobro, mislim, če je res divji za pod, ne. potem ni iracionalno med vojsko. To, kaj je racionalno, je poskušati prije tu situacijo, kot jo absolutno apsolutno ne rabiš. A, zdaj je en določeni, eno določeno upanje, da ja, zdaj jo res ne bomo rabili, pa pika, ne, pa tudi ti je lažje, recimo, ta piranske zalivne, ti je lažje se o tem pogovarja, če vojske ne bi obstajala, poveč o tema šribe, pa bomo se zmeniti, ne, ni to tako pomenilo. A, ampak, recimo, ta, ta izkušnja, ne, ki, ki, ki je bila naša, ne, domača izkušnja, ne, to je bila podobno izkušnji Zahodne Evrope v času Hitlerja, ne. Da si, si imel vse te angliške pacifiste, ki so predlagali, da Anglia sploh ne bi smela imeti vojsko, pa tako naprej, ne. Spol hipu, kot je Hitler napadil, ne. Zdobre, ne, kaj zakaj za smo to, e, Tako, da je, da, da mislim, da ni, ni pot ta, da ta je koč, tako je koč, ne, na tem pacifistik strani, ne, Ta, to individualno samožrtvovanje. Jaz ne bom, pa tudi, če se zgodi, ne vem kaj. Ne, uh, uh, edina razumna pot, ki jo jaz vidim, je to, da poskušaš dobiti sistem, ki je to ni potrebno. Ne. A ni Indija, da je en spokojaj samostojno zdemokratno na te poziciji, ko je ova okay. Indija, tudi tega Gandija, ne razstavljaka, ne, ne. Je. Je. Je, je, uspeli so, da, nekaj, nekaj od tega včasih deluje. Res je. Tako da. Da. E gde... e, ja. Ne, to je v bistu, je so, ne, iranci Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. za ne. Ne, ne. Da je, mene, mene bolj zanima recimo, ta, ta, to, recimo to vidite u, u individualni samove ambi, če Ti imaš relativno divlju situacijo in ti začneš nešpe nekoga, da zdaj nemoj si kupovat orolje, ne? Ok, vsake si je kupilo eno pištolo, ne? Zdaj si ti nemoj, ne? Ker to ni moralno, ni vrijedno, Da Ta pol rabi nekoga, ki bo na mest njega se angažira če pride do, do, do problemov, Tako da ti lahko prepečuješ, lahko ti prideš, ne, okay, dajte, nemojte glih vi, ne, vi ste tako civilizirani, pa, to pa vi res ne rabite pištolo, ne, ali pa ja bo Bosna pol streljal, ne, če, če bo nujno, Mislim, da to je mednarodno, da je tako, ne, da še vedno se nismo, ne, mi pršli do tega, da ti lahko svetuješ veli kaj odpovejte se, ne. Bolje, mislim, da je ta varianta, dajmo poskušati skupaj sistem, ne v katerem ne bo več nuljno, ne. Zdaj, a je vrepo prišla do tega, ne, upajmo, da je. ne to je to, kje vi imenujete civilizacija. Če boje je bolj bo super. A hočeš, da tak, je tako, ne, duž in vzropam pri posledici. Ne, ne, toglesa, ne, ne, Zdaj te bil na paradi, da se minu, to se ne da ukiniti. Je? Celota država policijo. Eh, uniforme, če odi panci, kamioni, je tako prete, he? Mali borčuti na lasti koži. 16 sem je tam. In, eh, kaj čujem? v stivnem zahodu pa nismo ravni zato, ker imamo to, kar nas bodi pravi, institucionalizirano varnost, ne? Jaz pa pravim temu monopoljna sejga, katalega devetletna varnost, ne? Ker, če pa se to ukine, imamo pa spet nas vide razprašeno med, med vsakoga. Zdaj pa, a ja počneš nekrati? Ter, ne? Zdaj, eno Potem bom pa spet več umetil. Basile, pravite, to, točka, whole, da pointor, za problemov tamo nasira, kot varnost je ena funkcije. Druga funkcija pa interno Naš, Mi govorimo, o nadaljnih trinistih. Če mislite, so nadaljni, oni Oni volijo se bi neka Ja čujem, da s tem ljudi, ki ste za to ne? Tu, su, mislim, tu je problem nekako se izogniti ekstremu. Mi smo imeli, zdaj, ja sem pršo bil iz ne. In smo imeli projekciju filma Ta gore i vatna ne? In je potem je bio, bila okrogla miza, ki so kao najboljši ti politologi recimo na univerzi, ki so bili iz ki so iz Jugoslavije, ne? So kao imeli okroglo mizo, ne? To je bilo ful ker so imeli okroglo mizo v Hrvaščini, ne? angleščini ne, vsa publika je pač bila jugoslovanska, bi va to skupaj, ali. Domače, ne? Uh, ena Indika je bila, ena mlada Indika je bila, ki je imela komentar this is exactly like in India. Uh, drugo se bili mi, ne, ne uh, In je posto veli nasteljo razpravo. <laughs> to je bilo zdaj pretekljem ne Nenad Dimitrijevič, Nenad je politolog, ki je pobegnil iz Novega Sada, kot je začelo nacionalizem, ne je zginil u Budimpešto. In je polis Budimpešte je manjal več pisal in objavljao v Srbiji disidentske članke Zoper Miloševića. Tako da je to tip, ki je ona apsolutno pozitivna in imaš kaj. Poslednje jednog vsebne velik da gledajte, jaz kot Srb, priču življenju ga slišim, da pravi zase, da je Srb. Jaz kot Srb se počutim krivega za vsaki srpski zločin. Jaz osebno se počutim. Taj pa ni bil v Srbiji, ko se vse to dogajalo, veze nima. Posel se je en mladi fant, ne, ki se ni rodil u času kot je to vsešlo, ne, jaz ja se ne počutim krivega, zaradi tega ker je nacija socijalniku struk. Da ja te točke sa <laughs> se da maš, maš, te ekstreme, ne, ali kao vsi smo krivi, tu tisti ki so sedeli 200 kilometrov, ne, dalje, ne, drugi ta ekstrem, ne, da maš te kao ful, ne, so, sofiticirane razloge za kaj nisi kriv, Naša je Ma je, je vem, da je bil. <laughs> uh -huh. In da uh -huh. je skoraj, to recimo v Srbiji, ja sem bil full presenečen, ker je, jaz sem velik, velik sam imel tih poletnih šol, ne. In potem ti Srbije. Ne, ki so ful agresivni, ful so, mislim, so ono grozni, mislim, resti, resti delajo probleme na poletnih šoli, ne. In ti gre na živce, ne. In ne moreš komunicirati. In pol enega prašam, slučajno vidim, ne, pri imeh, Jakšič, čak je možno, da si ti sin od Bože Jakšiča. Jesan, ali jesem, čakaj, jo, Bože Jakšič je meni prijatelj, mislim. Bonte, bom poklical, svojega očeta, pa mu povedal, kaj je delaš. In se pol taj razjokao, veli, joj, pa hvala Bogu, da ste vi tuki veli, mi se toliko počutimo krivi. To se počutimo nerodno. Da ne vemo, kako bi se obnašali. To so mulci 20 letni. In so posle začeli obnašati normalno. Pol vidiš, da je enostavno ta problem ne krivi, da, da to tudi obstaja, v Beogradu, da, mislim, to ti ljudje imajo. Ne, ni to, da je samo Nemčija, ne, enostavno, da je zadeva je veliko bolj komplicirana, veliko bolj grozna, ne, ja sem imel enega, enega kolega Srba, ne, mladega, ki je prišel v, v Dubrovnik na obisk, ne, na simpoziji in zdaj se prehajamo, se tamo so te ruševine, to vse, kaj so pustili dubrovčani, ker je preveč drago zdaj, da bi zdaj so začeli to popravljati, ne. in je hotele uničenje, ta neč, enostavno neč, se pogovarja o filozofiji, ne omenja, ne omenja, ne omenja, ne, Pol na koncu vsega veli, ja, ja sem tako srečan, da mi niste omenjali rad, veli, ja se grozno počutim, celi teden. Sploh se ne moram pogovarjati o tem. Poviš, ja, okej, okay, dobro, vi, ne, normalno slow. Tako da je, da je zelo, zelo varira, ne, pojma, pojman imaš. Po drugi strani dobiš, dobiš, kolega, ki je, dobiš kolega, ki je iz Belgrada, da je moja generacija, ki je šel vse to. Ne. Zdaj mi pridem v Maribor, ne, nama, pride v Maribor, ne, e, spije pol litre Viljamovke in pol ti peni dve ure z, oper, z operam albancem, ne. In se kao ukvara z etiko, kar in čače, mislim, ne, Tako da je zelo, zelo, zelo individualistično, zelo individualno ne moraš, ne, ne veš. In ostalno, dok se ne pogovarja z srebo, pojma nimaš, mislim, kaj je ta, kaj će ta počuti krivega, ne počuti se. zdaj Se jaz sem ja. nekje okoli 90. doma. Ne, ne, ne. Ja. O si se lahko pogovarjamo. Ja. Ampak ja. A, Kosovoj, od... a ko je prišel na Kosovo. Na Kosovo ja. je šiptane. To je to, ja. Ko je to je, to jaz tudi bil ono, ja. še Ne, gre, od ja, ne. se ne več ne pogovarjamo. Uh, še kakšno <laughs> Hvala, forum. Dobro posto vam, zahvala sem za obisk, Dovolite še so na tem mestu, da vas otevrim, da vas v dogodke iz okrenih dvih in 16. marca razvoljimo od na projekcijo filma City Lights in predavanja Stojna pelka. Magistra Stojna pelka, če se notim. Potem 22. imamo tudi ne vem kar CEO, intimno državanstvo. 28. Mitev, dr. Mitev Velikovnja z Ljubljane, sem povziril njegove knjigi, knjige, stavitev knjige, to se za marec, kaj se pa naprej tiče, pa ozvabim, da potem spremljate za film neto, po film neto, da drugi strani, neto, obstaja, skržanje, še nači